hakika neema yako bwana ya tutosha. rafiki mpendwa karibu katika kipindi hiki cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi haleluya bwana utufundishe sisi kuomba kwa msaada wa roho mtakatifu wako tukapate kuomba maombi yaliyo hai kwa jina la Yesu Kristo tukapate kuziona nguvu zako za kuokoa na kufungua zikitenda makuu katikati ya maisha yetu. Jina lako Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo nalitukuzwe milele. Amen. Rafiki mpendwa, leo tunaomba, Bwana utusamehe dhambi zetu kama na sisi tunavyowasamehe wote wanaotukosea. Bwana utusamehe dhambi zetu kama na sisi tunavyowasamehe wote wanaotukosea. Imeandikwa katika injili ya Luka sura ya 11 na mstari wa 4. Luka 11 mstari wa 4, Yesu alisema tuseme hivi, utusamehe dhambi zetu, kwa kuwa na sisi huwasamehe wote wanaotukosea. Wala usitutie majaribuni, bali utuokoe kutoka kwa yule mwovu. Utusamehe dhambi zetu, kwa kuwa na sisi huwasamehe wote wanaotukosea wala usitutie majaribuni bali uto kutoka kwa yule muovu rafiki mpendwa kuto kusamehe wote wanaotukosea ndio mtego ulioakamata watu wengi kuliko mtego mwingine wowote kuto kusamehe wote wanaotukosea ndio mte, mtego ulioakamata watu wengi kuliko mtego mwingine wowote na hatari kubwa kuliko zote ni kwamba mtego huu ukimkamata mtu unamzuia kuhurumiwa na kusamehewa na Mungu. Mtego wa kusamehe ukimkamata mtu unamzuia kuhurumiwa na kusamehewa na Mungu. Hata akiomba maombi yake akiwa amekamatwa na mtego huu Mungu hayasikii. Hata akiomba maombi yake akiwa amekamatwa na mtego huu Mungu hayasikii. Yesu alituambia hayo katika injili ya Marko sura ya 11 mstari wa 25 na 26. Injili ya Marko na 26 Nanyi kila msimamapo na kusali. Nanyi kila msimamapo kuomba. Sameheni mkiwa na neno juu ya mtu. Sameheni mkiwa na neno juu ya mtu ili na baba yenu aliye mbinguni awasamehe ninyi makosa yenu. Sameheni mkiwa na neno juu ya mtu ili na baba yenu aliye mbinguni awasamehe na ninyi makosa yenu lakini kama ninyi hamsamehe wala baba yenu aliye mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu lakini kama ninyi hamsamehe wala baba yenu aliye mbinguni hata wasamehe ninyi makosa yenu Yesu alitufundisha jinsi ya kuasamea wanaotukosea ni kuwaombea. Yesu alitufundisha jinsi ya kuasamea wanaotukosea ni kuwaombea, alisema, "Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi, ili mpate kwa wana wa baba yenu aliye mbinguni, maana yeye huangazia jua lake waovu na wema, huanyeshia mvua wenye haki na wasio haki." maana mkiwapenda wanaowapenda ninyi mwapata thawabu gani hata watoza ushuru je nao hawafanyi yayo hayo tena mkiwamkia ndugu zenu tu mnatenda tendo, tendo gani la ziada hata watu wa mataifa je nao hawafanyi kama hayo basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama baba wa mbinguni alivyo mkamilifu ikiwa mtawasamehe watu mtawapenda adui zenu kwa kuwaombea wanaowadhidi baba ataku, tutakuwa wana wa baba yetu aliye mbinguni Matayo sura ya 5 44 nane. Kumbuka Yesu hakuishia kutufundisha kwa maneno tu bali alitufundisha kwa matendo pia Yesu hakuishia kutufundisha kwa maneno tu bali alitufundisha kwa matendo pia. Aliwaombea wale waliomtesa na kumdhalilisha na kumsurubisha msalabani. Aliwaombea wale waliomtesa na kumdhalilisha na kumsurubisha msalabani. Kabla ya kukata roho aliwaombea akasema, Baba, uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Baba, uwasamehe kwa kuwa hawajui watendalo Luka 23:34 Na sisi kama tunataka kuwa wana wa baba yetu wa mbinguni kama Yesu alivyoasamehe watesi wake na kuwaombea ndivyo inavyotupasa na sisi kuwasamehe wote na kuwaombea wote wanaotukosea kama tunataka kuwa wana wa baba yetu wa mbinguni kama Yesu alivyoasamehe watesu wake na kuwaombea ndivyo inavyotupata na sisi kuwasamehe wote na kuwaombea wote wanaotukosea Ni muhimu kukumbuka hatuwezi kusamehe na kuachilia kweli kwa nguvu zetu wenyewe hatuwezi kusamehe na kuachilia kweli kwa nguvu zetu wenyewe Tunahitaji msaada wa Roho Mtakatifu Kwa hiyo ni muhimu kumwomba Mungu neema ya kutusaidia kuwasamehe wote waliotokosea na nguvu ya kuwaombea na kuwabariki wale wanaotuudhi tunaweza kujifunza kwa mtu yule aliyepungukiwa imani akasema naamini nisaidie kuto kuamini kwa kwangu naamini nisaidie kuto kuamini kwa kwangu Marko 9:24 na sisi tumwambie baba atusaidie tuweze kuwasamehe na kuwaombea wote wanao tukosea. Tumwambie baba, atusaidie tuweze kuwasamehe na kuwaombea wote wanaotukosea. Tuombe. Mungu baba na mwana na roho mtakatifu, baba katika jina la Yesu Kristo, tunakutukuza na kukusifu wewe uliye juu. Tunakuabudu na kukusujudia katika patakatifu pa patakatifu pako. Tunakushukuru kwa wingi wa huruma, rehema na fadhili zako kwa watu wote. Jina lako nalitukuzwe milele bwana. Baba, tunakuomba utusamehe dhambi zetu kama na sisi tunavyoasamehe wote wanaotukosea. Tupe neema ya kutusaidia e bwana kwa jina la Yesu Kristo tukapate kuasamehe wote bila kinyongo wala kisasi mioyoni mwetu. Tupe neema ya kutusaidia e bwana kwa jina la Yesu Kristo, tukapate samehe wote bila kinyongo wala kisasi mioyoni mwetu. Tunakuomba utusaidie kwa roho mtakatifu wako. kwa jina la Yesu, tuweze kujinasua hivi leo kutoka katika mtego wa kutokusamehe. Tusaidie e Bwana, tuweze kujinasua hivi leo kutoka katika mtego wa kutokusamehe. Tusaidie e Bwana tuwe wepesi wa kuwaomba msamaa wale wote tuliowakosea. Tusaidie e mtakatifu, tuweze kuishinda roho ya kiburi na roho ya kujihesabia haki. Ukatujaze na roho ya unyenyekevu na upole. Kwa jina la Yesu Kristo. Tusaidie e mtakatifu, tuweze kuishinda roho ya kiburi na roho ya kujihesabia haki. Ukatujaze na roho ya unyenyekevu na upole. Kwa jina la Yesu Kristo. Tunawaombea wote waliotukosea. uwarehemu na kuwasamehe baba kwa kuwa hawajui walitendalo. Tunawaombea wanaotuudhi. Tunawaombea wanaotuonea na kutunyanyasa. Tunawaombea wanaotunyima haki zetu na kupindisha hukumu. Tunawaombea toba na rehema. E Bwana uwasamehe. kwa kuwa hawajui walitendalo. Tunawabariki kwa jina la Yesu Kristo. Tunaomba neema yako ya okovu ikafunuliwe ndani ya mioyo yao wakapate kuamini wakaokolewe kwa jina la Yesu Kristo Tunakushukuru kwa kuwa ni wewe baba unayetulinda ni wewe unayetutunza kwa upendo wako mkuu na waajabu ajabu ni wewe unayetupigania na kutushindia hila zote za yule muovu ni wewe unayetuokoa katika majaribu na kutukingia hatari na msiba ni we unayetujaza na nguvu ya uhai na uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Pokea sifa na shukurani na heshima na utukufu wote e Mungu Baba. Ee Mungu Baba yetu wa mbinguni kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu ukundi silo leo ni tarehe Novemba mwaka wa tatu. Rafiki mpendwa tujiepushe na mtego wa kusamehe. pale tunaposhindwa tumwombe Mungu atusaidie tuweze kuwasamehe na kuwaombea wote wanaotukosea damu ya Yesu Kristo inayo mema ikaendelee kunena mema juu yetu kinyume cha mabaya yote nguvu ya Roho Mtakatifu ikaendelee kutuinua imani hata imani utukufu hata utukufu neema hata neema jina la Bwana likapate kutukuzwa sasa na siku zote na hata milele uwe na weekendi njema damu ya Yesu Kristo na iendelee kutufunika amen